When, oh, when it, starts. it, it's recording as it is, so don't worry about it. But now, how, I don't okay. know what's going happen next here so. let's turn it on when it starts Let's not record every conversation with i that. don't care about the conversation I won't use it against you probably so van egy okay. felvevőgép egy amerikai adta Ja, hogy vagy Jól. Hello. Jó, A vásároltuk a is. De a Akkor a fűliver A úgy van a hogy Szóval, szeretettel üdvözlünk mindenkit a város minden két csoport megemlékezésé. Ugye, ha esetleg nem tudnátok, a város minden két csoportban hajléktalan és orthajléktalan emberek dolgoznak együtt szövetségesekkel, a lakhatáshoz való jogért, a hajléktalan embereket sújtó hazósági ellen, illetve általánosabb, általánosan egy igazságosabb, egyenlő társadalomért. Hadd kezdjem abba, hogy köszöntöm köreinkben a tidetartozónk, Roma közösségi a hálózat megjelentei. Köszönjük szépen, a eljöntjük. Röviden elmondanám, hogy mi fog történni. Egy rövid felvezetőt követően Tamás Gáspár Miklós fog beszédet mondani, majd pedig a Város mindenki csoport aktivistái és szinfatizánsai mondanak beszédet. És én is a hogy a Város mindenki csoportnak Ilyázolt, vilincsbe Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Írta a forradalom után egy évvel Camus, francia filozófus. Nehéz minélkünk méltónak lenni ennyi áldozatra. Mi azt gondoltuk, hogy, hogy az is beletartozik abba, hogy megpróbálunk méltónak lenni ennyi áldozatra, hogy tekintetbe vesszük, hogy mi az, amiért az 56-os forradalom zősei, mártiljai küzdöttek és különösen melyek azok a célok, amelyekért küzdöttek a szovjet a csapatok kivonása mellett, vagy a több pártrendszerű demokrácia bevezetése mellett. Ezt azért is tartjuk különösen fontosnak, mert ezek sokszor, sokszor elmaradnak az öttenatos megemlékezésükből, miközben különösen fontosak. Mire gondolok? Angyal István, a fegyveres felkelés egyik vezetője, önvallomását idézem. Egyik segédmunkásunk kijelentette, hogy vége a kommunisták uralmának Magyarországon. Kijelentettem, hogy ő rosszul látja a dolgot, mert itt éppen a kommunisták a szocializmus eszméivel fűtött és azon nevelkedett fiatalok mozgultak meg a szocializmus eltorzításával, eltorzítóival szemben, tehát most lesz csak igazán szocializmus Magyarországon. De nem csak róla van szó. Diákok, munkások azokban a napokban több kötetni követelést fogalmaztak meg. Ezekből idéznék néhányat. Az építőipari és Műszaki Egyetem párbizottsága. A központi vezetőség vizsgálja meg az ötnapos munkahét lehetőségét, és hozza a közvélemény elé a vizsgálat eredményét. A textiliüzemekben szüntessék meg az éjjeli műszakot. A statisztikai hivatal dolgozza ki tudományosan a lépőművort, és ennek alapján állapítsák meg a legalacsonyabb béreket. A szükség esetén a maximális bérek próbására oldják ezt meg. Emeljék fel a családi pótlépot. Új dolgozóinak és ituságának követelései. Például emberi megélhetési jogot, magasabb életszínvonalat, magasabb béreket és alacsonyabb árakat. A hajdunálási gimnázium diákjainak és tanárainak követelései közül: csökkentsék a mamut fizetéseket és emeljék a minimális fizetéseket. Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság inatkozatából. Nem akarunk sem sztálinizmust, sem kapitalizmust. A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének idegenes Intézőbizottsága így írt. Megvalósítjuk az igazságos bérezési rendszert. Elítéljük és megszüntetjük a helytelen norma rendszert. Követeljük az alacsony nyugdíjak felemelését, figyelembe véve a munkába eltöltött évek számát. Javaslatot teszünk a kormánynak a családi pótlék igazságos rendezésére. Szükségesnek tartjuk az állami munkanélküli segélybevezetését. 7. pont. Fokozatosan meg kell valósítani a munkaidő rövidítését. 8. Pont. A szabad szakszervezetek széles lakásépítési tömegmozgalmat tervezményezzenek. Vagy például a Magyar Vagon és Gépgyár Munkás Tanácsa. A Magyar Vagon és Gépgyár Munkás Tanácsa a vagyongyár, valamint a győri üzemek dolgozóinak nevében biztosítja a kormány vezetőit és a világ közvéleményét arról, hogy a munkásság a nemzeti demokratikus forradalom vívmányaként szilárdan ragaszkodik a szocialista törekvésekhez. Minden erővel ellenezzük a nagybirtokok, hitbizományok bankok és nagyüzemek tők és tulajdonba való visszaadását. Ugyanakkor határozottan ellene vagyunk mindennemi rákosista, stálinista restaurációnak. És végül az Idegenes Nemzeti Bizottság közleményéből október 29-éről a katasztrofális lakáshiány enyhítése érdekében követeljük a fölösleges tömegszervezetek és hivatalok épületeinek kislakások céljára való átadását. Azért is tartottuk fontosnak, hogy ezek a követelések is elvongozzanak, hiszen mindezeknek ma is aktualitása van, és a város mindenképp volt azon kívül, hogy igyekszik ébren tartani 56-nak az eszmeiségét, ideértve az itt elhangzott követeléseket is, azon is dolgozik, hogy mindezek a mai kortárs demokratikus ellenzék követelésébe is épüljenek be. Így például ne csak azon gondolkozzunk, hogy hogyan számoljuk majd föl a médiatanácsot, hanem azon is, hogy hogyan számoljuk föl a szegénységet és a hajléktalanságot. Hogy ne csak azon gondolkozzunk, hogy hogyan állítjuk vissza az alkotmánybíróság jökkörét, hanem azon, hogy hogyan nevesítsük például a szociális biztonsághoz való jogot, vagy a lakhatáshoz való jogot az új magyar köztársaság alkotmányában? És sorolhatnánk. Az alapvető ütletünk tehát az, hogy nem teszünk igazságot 56 eszmével, és 56 hőseivel, mátírjaival sem, ha elhazudjuk 56-nak ezen követeléseit, amelyek legalább annyira aktuálisak ma is, attól függetlenül, hogy nincsenek szovjet csapatok Magyarországon. Én ebből be is fejezném, és átadnám a szót Tamás Kedves barátaim, szomorúan hallottam azt, amit. Szomorúan hallottam azt, amit Misat és bálint mondott, mert 56 esztendővel 1956 után ezek a követelések még mindig elevenek. Ráadásul sok tekintetben a helyzet rosszabbra fordult, hiszen az az elmondhatatlan diszkrimináció, az a hátrányos megkülönböztetés és üldözés, amely Magyarországon ma a szegényeket és különösen a romákat éri, az minden előző helyzetnél rosszabb, amit megértünk a modern Magyarországon. Amikor október 23-án a szép és nagy szabadsági jelzavak és egyenlőségi jelszavak mellett foglalunk állást, emeljük fel a szavunkat, és a többi, hogy az mondani szokás. Azt kell mondanunk, hogy itt a nagy összefogás hangulatában, itt halkan, ezen a kis téren, de majd talán hangosabban is nagy tereken, el kell mondanunk azt, hogy nincs béke. Nincs béke addig, ameddig Magyarországon, a hajléktalanság bűncselekmény, ameddig a szegénység erkölcsi hiba, ameddig a sötétebb bőrű honfitársaink kivannak taszítva a nemzetből, ameddig a magyar állam nem szolgálja mindenki érdekét és mindenki javát, addig nem lesz béke, addig nekünk harcolni kell, ellenállnunk kell, Kevesen sokan mindegy. Mert ez valamennyiüknek erkölcsi kötelességünk, egészen addig, ameddig olyan közösség lesz Magyarországon, amelyben mindenki beletartozik, és amely mindenkinek az otthona. Amíg ez meg nem valósul, addig nem lesz béke, nem lesz összefogás, nem lesz harmónia, nem lesz semmi. Nem kell még egyszer olyan köztársaság, amely deklarálja az emberek jogait és méltóságát, és amelyben az embereknek nincsenek jogaik és nincsen méltóságuk. Ezt már kipróbáltuk, nem sikerült, nem óhatjuk megismételni, nem visszatérni kívánunk az elmúlt hibák és bűnök világába, az elmúlt uh, igazságtalanság és hazugság korszakába, hanem újat kell kezdenünk, és egészen addig meg nem pihenhetünk, ameddig ezeket a célokat el nem érjük, pedig hát ezek a célok tulajdonképpen roppantul szerények. Még ennél szebb célokat is el tudunk képzelni, de addig legalább, ameddig nem lesz igazságosság és nem lesz egyenlőség, addig biztos nem pihenhetünk, és aztán majd meglátjuk. a város tagja fog elmondani az első verset. Íj és egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben. Nem csak a vallatos szobákban, nem csak az éjszakában kiárt szavában. Ott zsarnokságban. Nem csak a füst sötéten gomolygó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, hogy zsarnokság van. Nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón, ilyetten besuktogott hírekben, a szájelék kapott új pisztjében, hogy nem mozdulj, Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a rácszirárdan szirárdan fölrakott arcvonásban és a rácsban már szótlan vergődő jajsikoljban. A csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, táruló szembogárban. Az van az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, meg abban megállt a puhajban. Abban ahogy a haló közben érzed a kagyló csöngjét keresztül, keresztül figyel egy idegen fül. Nem csak a telefonról közvel gödő mód, vonat, repülő simpát, kötél zár. Mert zsarnokságban nem csak a talp által harsogott hurákban, urákban, az ernyedeklen tapsoló tenyerekben, az operában, a trombitában. Ott van az az utca sarkán, az éppolyharsány vígam vagy kongó zordon, feszülőkő szoborban. Az van a derültelen, turkáló képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Mert zsarnokság ott van, jelen a mindenekben, ahogy a régi istened sem. Mert zsarnokság van az óvodában, az apai tanácsban, az anya mosolyában. Abban, ahogy a gyermek dadok az idegennek, ahogy mielőtt súgtál, hátrafordultál. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, drótnál is jobban bénító szólamokban. Az van a bucsucsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza kedves. Az utcán oly szokottan, ismételt hogy vagyokban, hirtelen puhában, szorított készfogásban. Ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a négy nem csak a vallatásban, Ott van a vallomásban, Az édes szómámorban, Mint légydőd, a borodban. Mert álmaidban sem vagy magadban, Ott van a nászi ágyban, Előtte már a vágyban. Mert szépnek csak azt véled, Mi egyszer már övé lett, Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, Az van az orban a szájban, Világban és homályban, szabadban és szobádban. Mintha nyitva az ablak, és bedől a Mint Mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélget, ő a zsarnokság kérdez, Képzeletedben sem vagy független. Fönt a te is már más, határság, hol fény pásztáz, a csillag kémlelő ablak. A nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatával, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból. A papból, a papból kinek gyónol, a prédikációkból. templomparlament kimpad, meg annyi színpad. Punyod nyitod a pillát, mint azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék. Vonat kereke, hallod, Rav vagy, elre Hegyen, és tavak mellett, Be ezt lehelled. Cikáz a villám, Az van minden váraklan, Zörejben, fényben, Szívfökkenésben. A nyugalomban, A bilincs unalomban, A záporzuhogásban, Az égig érő rácsban, A cellafal fehéren bezáró Hóesésben, Az néz rád, kutyát szemén át. És mert minden célban ott van. Ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban. Mint a víz, a medrét követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből. Ő lesz, hiába futnál, fogoly vagy, és egyben foglál. Dohányod zamatában, ruháig anyagában. Beivódik, evődik, velődik. Töprengenél, de eszmét fakan fogam, csak elmét. Néznél, de csak azt látod, amit ő elé varázsol. És már körben lángol erdőtőzni faszárkot. Mert mikor ledobtad, el nem tapottad. Így rád is ő vigyáz, már gyárban, mezőn, a háznál. És nem érzed már, mi élni, hús és kenyér mi. Mi szeretni, kívánni, kalot kitárni. Bilincseit a szolga maga így járja és hordja. Ha eszel, őt növeszted, fiad neki nemzed. Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, Belőled bűzdik, árad, magad is zsarnokság vagy. Mert már miattad gyermed a dacban a gyermek, És lesz az öletben ringó feleség ringyó. Vakonként napsütésben így járunk vaksötétben, és feszengünk kamarában, futva bár szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiába. E dal is, az ilyen hű, akármilyen mű. Mert ott áll, eleves sírodnál ő mondja meg, ki voltál. Porod is, nekik szolgál. Irodalmi 1956. november másodka. a következő mondó Erdős Virág szeretettel köszöntjük! Hol, még egy mondat! Borsodban és fejérben, a kólában, a kenyérben, az ólakban, a tévében, a gyávanyulak évében, a visszajátszott bakiban, a csúzzára kent kakiban, a rádudáló kocsiban, az eldűnyögött bocsiban, a hamis gulyás ágyuban, a füligérő kátyuban, a a plázában, a terroristák házában, a milliárdos tenderekben, bennük meg az emberekben, sok kis undok alakban, a legsivárabb barakban, az aluljárók rendjében, a pénzmozgások trendjében, a fokhiányos fogsorban, a bocsánatos offshoreban, a szem alatti ráncban, folytatódó láncban, Ernőben és Erzsikében, itt ebben a versikében, mindenféle vigyóban, a rozéban, a pinyóban, a Sumér Magyar Cégben, a szabjában, a szépben, a lazackrémes sussiban, a krokodilus husiban, a barmok köztek csacsiban, az üres tészta vacsiban, a különféle formában, túladagolt tormában, Kis segében, nagy Nagybajomban, Kínálkozó Alkalomban, Éti születben, A Napszámban, A Szünetben, A Nagy Kislányos Ruciban, A Szerető Apuciban, Duóban és Tímben, Ebben a Rossz rímben, A Bankban meg a Balkánban, A Saját Dühött falkámban, A Kis Salétrom utcában, Az Ottaniak utcában, A Lábra kapott szemétben, A Járókelők szemében, Majdnem minden tekintetben, Szerényen, de szeretetben, Kiszuperált rabiban, a lenullázott szabiban, a kuka mellé csulázóban, levadászott kukázóban, földre vetett ágyban, Isten tudja hányban, a nézben, meg a nosban, minden ilyen fosban, az inkriminált szavakban, a privatizált tavakban, a bűnben és a bírában, a kortás magyar lírában, a falra festett cében, az Árpád medencében, egyetlen egy mondatban, berobbanó oldatban, a toxinban, a nátriumhidroxidban, a zömében, a lélekben, felszívódó méregben, tejben, mézben, mannában, minden édes annában, szállókorban, számla számlahelyek cselétkönyvben, ezeknek a vérében, a garázdaság tényében, a legjobb magyar márkában, gyereknek az árkában, a zárkában, föl a fölföldobott kőben, a csibekeltetőben, a könyörtelen logikában, ifjabb csorban, robikában, rendszerint a déliben, éjszakázó néniben, a békés boldog családban, a kihűléses halában, a fullos fűtött garázsban, az egész baszott bagásban, a felesleges faxniban, a legeslegjobb taxiban, a menésben vagy maradásban, azában és haladásban, babakacagásban, meg egy csomó másban. Ezért esett Jónás Amália a város minden két tagja mondja el. Sénka István, üdnéked ifjúság! Üdnéked ifjúság, üdvözlődj magyar nép! ki lángban és vérben születté meg újra, három nagy éjszakán, vad ágyudőrkésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét? Így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja, mint angyal, mikor harsonáját ujja. Bús igájának fájára írja hát, és mint annyiszor a megsárgult ezer évben vérrel és vasszal tanítja zsarnokát. 56. november 1 -e. versünk van a következőt Kolompár kerék Magdolna, mondja el. Tamási Lajos. Jasvér a pesti utcán. Megyünk, valami láthatatlan, áramlás a szívünkbe befújtja. Akadozma száll még az én már még a pesti útta. Nincs más teendő, ez marad. Csak ez majd már mededékkal. Valami száló ragyogás kész, valami szent robbogás kész. Zászorink, újongva csapnak, kiborulnak a széles útra. Sájmes színeink kidagadnak, ismét még a Pesti utca. Ismét még a bátorének, s parancsolatlan tiszta szívvel. S a fegyverek szemünkben néznek, ki a belügyminisztert. Péjósavér a Pesti utcán, munkások ifjú vére ez, Péjósavér a Pesti utcán, belügyminiszter, kielővet. Kielővetek, össze összebújva, ti, megbukott miniszterek. Sem AVH, sem tankok, itteket meg nem mentenek. És a négy nevében, aki egy fegyvert veszélye a melyet? Vélyes volt a már régen, gerő elnő, csak ölni tudsz. Piós a, a Pesti utcán, esik és elvei. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piós a, a Pesti utcán, munkások, ifjú vére folyt. Három szint lobogok mellé, tegyetek ki gyászlobogót. Három szín lobogó mellé tegyetek három esküvést. Síásból egynek tiszta könnyet, és zsajnokság gyűlöletét. És a fogadatmat, de kicsi ország, és el ne felejtsd, aki él. Hogyha született szabadság, hogy a Pesti utcán kult a vér. Budapest 1956. október 26. hogyha utolsó előtti vers következik, Csaba a város mindenképp adja, mondja el. Köszönöm, hogy még meg sem szólok, köszönöm. Én Kassák Lajosval a Diktátor című verset fogom elmondani. Alámerült örökre, semmi kétség, soha sem volt utcabb halál, soha engesztelhetetlenebb gyűlölet, cserben hagyták a gyárvák, a hízzelkedők elárulták. Zászlók erdélyéből lépett elő, és ordított, és toporzékolt vészesen. Kivégeztette, akiknek szemük volt, kivégeztette, akiknek szájuk volt, egy egész nép vérét, Végül is elszipoltan hever a hóban, a vizeletben, vagy tüzes romok alatt. Bűnhődötte, ha megölte magát, bűnöse, aki megölte, a hajszás nappalok és a rémisztő éjszakák nélkül szegényebb lett a világ. Nem, nem. Most hasadt ketté a fekete ég, és most fakasztja csíráját az új gabona. És akkor az utolsó verset Lakatos Berta Anni és Epstez város mindenkét tagja mondja el. Márai Sándor, menj az angyal! Menj bőle az angyal! Menj sietve az Budapestre, Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, Ahol nem csillog a karácsony! Nincsen aranydió fákon, Nincs más, csak fagy, didergész észég! Mondd el nekik, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról! Csattogta a szakorádat, szárgyad, repülj, suhog, mert nagyon várnak! Ne beszélj nekik a világról, ahol most világol, világból, melegházakban terül asztal, a pap ékeszóval vigasztal, sejenpapírt tizek, ajándék, bőt szó pontolgat, okos szándék, csillagszórók villognak a fákról, angyal, Te beszélj a csodáról! Mondd el, mert ez a világ csodája, Egy szegény nép pája a csezdesében égni kezdett, És sokan vettek most keresztet, Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, Másik nem érti, fejük csóválják sok esoknak, soknak Imádkoznak vagy iszonyodnak, Mert ló a fán, nem cukorkák, Népe Krisztusa, Magyarország, és elmegy sok ember előtte. A katona, ki a farizeus ki eladta, aki háromszor megtagadta, velem ártott kezett tálba, 30 ezüstfér kínálta, amíg gyalázta, mert ezt testét ette, és vérét itta, most áll, és bárból a sok ember. de szólni hozzá senki nem ber, Mert ő sem szól már. Nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztkáról. Különösen a karácsony, ha ördög hozta vagy angyal hozta, ki köntösére vesznek, nem tudják, mit is cselekszenek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez nagyon a karácsony. A magyar néplóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája, megáldja a szentséges pápa, és rendű népek rendet kérdik, hogy ez mi végre kellett, miért nem pusztult ki, ahogy kérték, miért nem várta csendben a végét, miért, hogy meghasadt a égbolt. Mert egy nép mondta, elég volt. Nem érti ezt, ember. Mi áradt itt meg? Mi a tenger? Miért remegtek a világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csendben. De most sokan kérdik, mi történt. Kitett csomból, húszból törvényt. És kérdik, egyre többen kérdik hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, mit meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből, találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, a dalomban a jászol mellett, ha az élet elevent ellet, a csodák most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázát, mert csillag ég hasad a hajnal, mondd meg nekik, menj ből az adja. Nekem már csak az a feladat jutott, hogy megköszönjem minden a részvételt, illetve hogy elhívj a titeket két további város mindenki és eseményre. Az egyik az a megalakulásunk harmadik évfordulójára szervezett ünnepség, amit a Dózsa-György úti nagy hajléktalan szállóban fogunk tartani. Október 28-án, tehát most vasárnap 5-től 10 óráig várunk titeket szeretettel, illetve még előtte Holnap után a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, viszont Budán, a Valsányi Irén utcában fél kilenctől lesz annak a két aktivistánknak a pere, akiket hát azért fogtak perbe, mert igyekeztünk megakadályozni két illegális kungporombolást Ferencvárosban, Oda is várunk titeket szeretettel, és akkor még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, ha valaki szeretne esetleg a város mindenkihez csatlakozni, vagy csak felkerülni a levelező listánkra, bármi ilyesmi, akkor keresem meg minket, az egyik felszólalót, vagy az egyik transzparens tartót és Köszi szépen, és szép napot!